på den här tillbaka eh, Efter ett litet litet uppehåll det är jag, Håkan Maxe, Jens Lee Andersson och Mattias Nilsson Detta är avsnitt 15. Tjena grabbar Tjena tjena Tjena tjena ensigen Hur står det till idag med er? Jo det är lite trött Lite rosaliga halsen men det får man ta En dag som denna jag var ju på matchen igår Och tittade så men det kan inte bli bättre Nej jag fick äran Och lyckades gå och se En match Live mm. Så att, det var trevligt mm. Så är det därför man är lite rosig i halsen Det var ju ett fantastiskt Tryck i hallen igår mm. Bästa på länge <skratt> <skratt> Eller? Har jag det är helt så hulsat Mm. Ja. Eh, vi har ju... Mycket att prata om. Ja, vi har en hel del. Det har ju hänt mycket. Det har ju hänt spelats matcher och spelat... Det har lite spelare, spelare. in och, och ut. In ja, allt möjligt. Ja, så att... Eh... Men vi har ju haft lite matcher här. Vi har ju haft... Innan uppehållet där så hade vi tyvärr en förlust, en derbyförlust om. Nu eh, vill jag inte prata om. Malmö och vi, sen har vi ju mött Frölunda och vi har haft Färjestad eh, två gånger. Nu senast i torsdags och igår så hade vi ju Linköping som vi lyckades besegra efter. Ja. Han stod ju på huvudet Lundström Om man säger så här Så att eh, Om vi snackar lite Jag skulle vilja börja Lite snabbt med Färgstår-matchen I Torsdags eh. Jag tycker lite Med den matchen ändå, att det är ändå Det är ett helt annat rögle Man ser nu som aldrig ger upp Utan de kommer tillbaka om och om, och om Igen, alltså, eller om och om igen Men de... Får nog ha ledningen och tappa den, och sen tappa den med två mål, och sen komma tillbaka en till. Visst, det blev förlust, som sagt, i sadden, men, men ändå komma tillbaka. Det tycker jag är starkt gjort. Ja, det är ju feminöella. Individuella... Målen är ju egentligen fem individuella misstag. Ja, tack. Det var dit jag skulle komma. Ja, exakt. Får jag, för, för, för jag säga då att jag har kanske. En av seriens absolut bästa målvakter när det kommer till skott utifrån eller Vad som helst Men han är mm. också en av de mest opolitliga målvakterna som fått spel bakom mål, jag vet inte riktigt vad ja, Jag får jag så en järnbläddning, jag, jag, jag vet inte, jag blir mörkrad ja, Men jag håller med det dig Jag håller med dig helt klart, han är väldigt väldigt stabil där. Men och mål och måla utanför mig där. Nej. Ja, eh, det är väl lite konstigt att sluta mm. göra det där. Sen var det väl Ekestor Jonsson som hade. Vi till till något. Och... Sen i sadden så. Ja, ah, det är ju holy mig. Och Jelena så att han eh, vänder upp och ska slå egentligen en blindpass. Rakt Ja det är ju tack för kaffet lite där tycker jag. Den måste, gjorde den lite likadant måste. på sin tid när han var målvakt. Den måste du vara helt hundra på att den sitter på bladet. Den men man spelar 3 mot 3. Men då kan man ju fråga sig coachningen i coachningen att spela Jellinas i 3 mot 3 och inte spela sidor. Alltså, alltså jag hade spelat Seydor, alltså det, det, för det första så var han ju helt Alltså som han spelade den matchen Seydor så Var han nog SVLs bästa backe över Och hade man kunnat se eller att han spela alla fem minuterna den Den förlängningen tre mot tre för han var ju så dominant han hade kunnat göra den matchen själv Och istället så sätter vi in Gellin, inget ont om Gellner men han är inte den, han är inte tre mot tre backen Nej så, men tror ni inte så här att nu, jag, jag håller med att säger det var jättebra, men tror inte att Abbott tänker lite rutin? Att han tänker att Gellin har mer rutin i sådana här lite mer pressade lägen än det är 3v3 och lite mer det här bakåt och så, lite mer, ja som sagt rutinen? Nej, tror jag inte. Ja alltså det, kan, det är en förklaring kan man säkert säga. Men jag säger att Abbott brukar alltid säga att man ska, han säger till vilka som är och vilka som är bäst och så, allt annat, vad det står på tröjan, det, är o, det kvittar. Så att det motsäger hans egen coaching. Jag, jag skulle säga så att om, att han är orutinerad som coach så att han behöver, de behöver träna på det. Där de behöver Hela tränartrion behöver liksom bli bättre på 3 mot 3 Vi har ju inte varit bra i 3 mot 3 Nej, vi, vi har väl inte vunnit någon va? Nej. Nej. Så det ska vi hålla oss utanför och helst inte. Vi ska helst ha avgjort matcherna innan helst som egentligen skulle ha gjort mot Färjestad i och Vi vi in när det är en sekund kvar typ. Två sekunder var det? Ah, ja, okej okay, då. <laughs> Så att, ja, nej, det var ju lite där. Men där är ju en annan incident där. Det är ju matchstraffet som färgstådspelaren får för fem minuter för... Eh, vad blev det? Tripping. Tripping var det. Och där fick vi ju en förklaring av eh, domaren där i pausen. Men eh, alla var nog lika förvånade som jag var. När eh, de dömde femma. Jag tänkte... Och att inte Erik själv också åker ut egentligen när han drar honom i byx byxlinningen också. det är ju väldigt, väldigt konstigt. Ja, jag håller med dig. Faktiskt. äg uh, bör också om två. Ja, Nu skulle han haft. De är lite lika goda. Alltså, han gör ju inte lika mycket, men som ni säger, han är ju som med i leken. Ja, ja, det är klart. Absolut. Mm. Så, uh, och, det yeah. var, och sen får vi fem minuters powerplay så om vi ska vara helt ärliga så de första <skratt> fyra minuterna är inte bra. <skratt> Nej. No. Det är ju först i sista minuten att en det är väl Ryfård som slår upp passningen till SAR, var det inte så? så? Det är väl egentligen det enda bra som händer på det powerplayet, det är rätt <skratt> skandalöst om man tittar nu Ja Kommer sen med att från alltså fem minuter så bör man prestera. Jag brukar ha två mål över minimum. Annars är det inte godkänt. Nej exakt, det håller med. Vi hade i alla fall lite bättre utdelning där om man tar, går tillbaka ytterligare en match mot Örebro. Då har vi tre PP-mål. Ja men det är inte Örebro som de räknar ut till Sveriges världens sämsta box det dag. Ja det är väl möjligt. Jag kunde det jag... inte sa Ja, de är sämst i världen. De är timmar sämre än något lag i Nor Norrvik. Norr de är helt under resan. Vad är va det så bro? Ja, det är mycket möjligt. Så... Ja, eh, ska vi flytta fram till gårdagens match mot Linköping som eh, är en panik- eller katastrofklubb just nu. Där är... Eh, inte mycket som stämmer för dem. De har ju skickat iväg eh, Robertson och In med lite nytt folk och de söker målvakt för de har målvakt Tycker inte målvakterna håller men Ska man ta efter matchen igår så ska de. man vara får... glad att de hade Lundström i mål igår. Jag läste det Jocke Lundell ville ju vinna med pengar där, men det var ju bara om de skulle vara en målvakt, vad sa de ju? Ja, de, de pengarna skulle att gå till en målvakt. Mm. Ja, och det, jag var ju lite rädd inför den matchen. att. Jag har ju sett Linköping spela lite matchskillande och det försvar har varit virrigt och förvirrat och liksom helt borta och Lundström har ju varit Ja, det var lättare att göra mål på annat än att inte göra mål på honom. Det var ett riktigt dåligt. Och, och tänkte, man kan ju inte vara så dålig hur länge som helst. Han kommer få en fantomaktion, då fick han inte mot det, det känns som det aldrig slår fel. Han var ja. grym. ja. ja. så är det var. Han. Och där kommer vi in lite på <hör> Röglis första måla, Pepe. Det har ju varit lite upp och ner som sagt, som jag... Snaka om här nu innan. Men där har, fick de igång passningsspelet just i det peppet när jag sa: Jag mål, Den här direktpass. Två stycken direktpassar, och så var det helt hinat han över. Det är det jag har förklarat nu i sista, sista matchen den här direktpassningen. För jag menar, de har ju ofta sparat spelat runt. Ja, men, men, då är då, det är inte så svårt att försvara sig. Spelat runt. Jag tycker knappt att de kommit in i zon, och de har kommit in och så dumpat runt pucken. längst längs fram och tillbaka sen när de tar om pucken så brör Du har inte de det har inte vet något typ spel, spel och när de väl har fått spel så är det som säger du har det inte varit något pucktempo. Nej, det är det som är så far för går det för sakta så det är lätt att läsa av utan det måste vara rörelse i det och snabba passningar. Och jag tycker nästan att det är bättre att ta ett skott för mycket än ett skott för lite. Det är bättre att prova en dålig vinkel. Alltså, så länge man är säker på att du går förbi första spelaren så att det inte blir att och så vidare. Men att man, det är bättre att det blir en blockering och så vidare än att leta det yttersta, bästa läget hela tiden utan bara prova lite. Nästan alla, nästan alla mål som görs i powerplay det är ju man har en passning igenom boxen. Det är, det är, tittar ni på statistiken så är det ju det mest effektiva. Och det är det i rög gör när de är effektiva. Och då liksom får de en snabb passningsbela för rörelse på backarna. Och då helt plötsligt när de får rörelse på backarna så kan man slå passningen rakt igenom och göra mål. Det är det de mest effektiva. Ja, du såg ju det är deras som de gör det. Vad var det där? står tre? Linköpings inne i slottet mm. Och där är ingen röglsspelare som överhuvudtaget försöker slå väck Eller ta väck de här spelarna, de förstår helt fritt. Och det är också där Ibland så ja, Oftast, vi har ju faktiskt just nu väl seriens bästa boxleder av, men då är man inte nöjd <laughs> ja, Alltså det, det mål som gör första för styrningen det är att Den första killen som är längst bak som får lov att styra. Det är faktiskt Bede Fögersson som inte plockar bort klubban på honom. Mm. Uh, jag tror det är Seider som står där inne och han låser faktiskt klubban på men det är inte han som slår in pucken. Mm. Så ja. Nej det var det är dåligt. Uh, ja, då måste man vara mer modran. Men om vi ändå stannar när vi är på boxbrett. Ja. Vi måste ändå lyfta lite att vi inte har släppt in mål på, vad var det, 16 sex? Nej, hur många var det? Det var 6 matcher som vi inte har släppt in. 6 matcher får jag. Mm. På 16 försök. Det är jag varit, jag varit 16 ja, Det är var... mm. Det är imponerande. Det, det är svårt att göra mål på ja. rögle. Ja, de har släppt in minst antal i. av alla lag tror jag. Ja, nu har de gjort 98 mål också tror jag. Mm. Att, förhoppningsvis på tisdag så går de upp över 100. Ja, den, den matchen kan jag prata mycket om sen. Men eh, om vi ska hålla oss kvar på Örebro matchen så första perioden är ju faktiskt Linköping Linköp, menar jag. Ja. Eh, Alltså de är ju hetare De vinner närkampen Jag vet inte om jag sett Det är inte många perioder att inte Tackla så lite som de gjorde, de vann knappt en närkamp De var inte eh, Närvarande Nej Sen, det var de inte Men ja då var Det var ändå en jämn match och Linköping var väl lite hetare sakta Sen blev det ju en hel Totalt sen förändring i andra och tredje perioden. Linköping, eh, parkerar någon bus på blå linjen och gör det svårt för ögonen att komma in. Ja. ja. Eh. Annars säger jag så alltså, ja. var det? 15 i andra perioden och sen var det väl. De, hade faktiskt, de, måste, de måste faktiskt till deras eh, förtjänst att de hade faktiskt två skott på mål. Det var det att det ena skottet är ett ribbskott så det räknas inte som skott på mål för det hade inte kunnat gå in men det är, de har ju en spelvändning som eh, ja sig nästan är friläge som sitter i ribban. och Det, är det som är skillnaden på matchen från oss och Rögl är när Rögl möter är bra mot bra motstånd Rögl är duktiga på spelvänningar men de möter lag Vi hade Malmö matchen till exempel När de spelat styrspel och Malmö måste parkera en bus Rögl är duktiga på spelvänningar men de möter lag som bara ligger defensiv så helt plötsligt blir det, Då får de inte Ut till bästa och det var likadant de mot att De låg också parkera en bus och fick en så att vara spelvänning mot ett lag som inte ville anfalla. Ja, eh, nej så att försvarsspelet kan vi inte klaga på i alla fall och Men eh, framåt ska jag döma lite mer, men det är, som du säger där det är svårt att de ställer Ställer bussen där, jag såg när de kör in och ställer den ja, precis. I alla fall på det jag drack så som att det stod en bus <laughs> <laughs> sen, får, sen får man vara lite imponerad om de har två och ett och de tar ut målvakten och Erland Lesson får chansen att nå mål. Men så att lägga in lite fint och försiktigt och liksom, placera in den. Nej, det är en i emellan så att. Jag drar en nylig slagskott liksom. Yeah. <laughs> jag tror han var rädd för han skulle missa. Så alltså, skjuter inte. Gör så alltså, kan de ta den. Så att mm. jag har ju. Jag har flyttat mig, men jag hade varit den backen. <laughs> men det är Lea bara att göra det ordentligt och riktigt så det blir bra. Ja, så är det ju. Helt klart. Vi måste vi ändå prata om den varför måste vi så lyfta Fidde? Tycker jag. Alltså... Ja, tusen matcher. Det är riktigt styggt. du, det, det är lite såligt att man gör en fin hyllning på alla sätt och vis. Men... Det här är väl att ha en fullsatt här, och fått uh, verkligen att vi från publiken kunde visa ett uppskattning till honom. Det är ju såligt att inte det kan få ges. Ja, det, man vet ju inte mycket möjligt att uh, om du drar igång här till hösten rejält så kanske det kommer en blomstersamman i något sånt ändå. Det, det... Yes, vet ja, alltså jag tänkte faktiskt på det också när jag, när jag såg. Liksom, så tänk det här måste ju Rögljön förgöra och sen när det kommer publiken. Att, liksom, att vi får lov att göra någon extra hyllning till Fidde, liksom att ge henne ja, extra den här 1 liksom, 050 ja, match eller 1 05 match eller vad som helst. Liksom, att man bara får uppmärksamma honom en gång till att vi verkligen får hylla honom. Men det är lite tråkigt också i dessa tider att inte typ Seymour kan starta sändningen 10 minuter tidigare och visa det på tv ändå för alla supporter som sitter hemma? Ja, det kan man. För de, Jag vet att förra året när det var eh, någon match mot Frölunda när Frölunda hyll, hyllade någonting så startade de ju tidigare, när jag vet att lunkvist var på isen och det var några ja, ja, andra, men hallå, alltså, något speciellt. det är alltså skillnad Det är skillnad på Lundqvist och Fide, det måste du, får du tänka ja, det är så va, det är så va ja, ja. det är klart Och sen vet du, sen är det ju så här Nu har ju Rögle det är 30 matcher va? Så ja spelat. Ja Mm inte en enda match har det varit huvudmatch. Det är fantastiskt. Serieledaren. Vi har nästan varit serieledare till och från i. Ja, sen omgång 20. Och. Ja. Eh, Likförbannat har vi inte fått ha en enda huvudmatch. Huvudmatch i torsdag lördag. Det är helt sjukt. Men du kan jag berätta för dig. Ett matchen nästa vecka på torsdag mot i huvudmatch och om jag inte helt missminner om mig så är faktiskt huvudmatchen även på lördag mot HV Ja det är ju helt... Så två på rak nu Ja det, har... ja, det får vi ju hoppas ju Och det sjuka är att innan du sa någonting på här typ detta Håkan liksom, mm. att det är rör huvud så hade jag, aldrig, jag hade inte ens tänkt på det och sen har de heller sagt, eller liksom kan så säga, nu när jag tittar på sändningarna, att det är ju alla andra lag utom Rögel. Och han har ju rätt. Och vad får inte mm. jag tänka på detta? Och nu har jag stört mig. Nu heter nu, nu man så in, in i helvetet på att de kan lyfta fram alla andra tislag, liksom. Det ena mm. bottenlaget efter det andra. Inte Rögl men inte vad är det har fel på dem? Jag har jag missat. Har vi inte alls match på tisdag? Jo då. Jo, jo. Ja. Den är, men den är Läks, på Sportkanalen. Läksand. Ja, det är den uppskjutna matchen. Ja. ja. Mm, just det. Och det... Är det hemma eller borta så är jag knappt kul. Cool här. Bara det är att... hemma? Den är hemma mot Leksand. Ja. Den brann trolig. Ja, men... Så här till jag gå igång, jag vill gå igång så på på läxan för jag har mycket att säga om läxan. Ja men det kör vi nästa gång så att eh, vi kommer väl till kommande matcher här eh, stänger eh, dessa matcher och eh, ja vi kan ju snacka eller ja, vi har ju inte redan snackat om kommande matcher här nu så att, eh, vill du ha någonting om läxan så kan du ta det nu jag har tittat på läxan, jag, jag har kompisar som håller på läxan så jag kan inte låta bli så jag tittar på dem. Sen tycker jag om underhållande, de har en första femma som är fantastiskt spännande att titta på. Och innan Rögle spelade nu i lördags som i Uweby från fem konstigt tid, det var någonting -servering om serveringen pratade om. Att man skulle hinna servera öl innan lagen sa nej och ont. Sen vet jag inte om det var på skoj eller vad som helst. Men i alla fall läxande där vi spelar kvart över tre mot Malmö. Så jag är tvungen att titta på den matchen. Nej. det var du ute? Jeju, jag kan inte Du fortsätter att titta på de två lagar man har Jag hatar i ett hårt år. Men det är ju de två lagar man absolut vill att det ska gå sämst Nej då, nej då, nej då. Jag, har, jag är ju sån som inte har något med Leksand. Jag vet att alla andra har det, men sånt samma. Jag, jag, jag är ju sån jag håller på alla lag som Malmö möter. Jag, så Jag var ju stor Leksandsupporter i den matchen. Och Då får man ju säga att Malmö har ju verkligen spelat upp sig och blivit mycket bättre, tyvärr. Spelar några tunga jobbiga hockeyn och de har de första fem minuter med tre, tre nordamerikaner som är ja, helt okej okay faktiskt. De spelar rätt bra. De har eh, kvalitet. De hade Pajic Hursley som eh, sjundeback så han spelar inte så mycket alls. Så bra är han. Eh, Lexan spelar i, spelade upp sig. Var inte jätte, De blev tillbaka drygt först på Sen tog de över totalt. Och avgörande av det 52 sekunder med 1-0. Det var helt, helt fantastiskt. Det ser ut två tråkiga lag. Jag kan två bra målvakter. Kan inte ens göra om mål. Två bra <laughs> målvakter. Det är faktiskt så. Ja. Yeah. Uh, Leksand, som... Leksand är ingen, ingen lätt motståndare. Vi kommer, för så här, man har pratat mycket om första kedjan att den är så bra och så det, är det Men De andra kedjorna har faktiskt så lätt. Riktigt bra och pejenens kedja är bra. Och har de, de har en juniorkedja med Heinemann och Åberg, heter Årman. Nils alltså, den är så riktigt bra så de, har, de rullar på rätt bra faktiskt. Det, det, det är ett slutspelslag som det ser ut just nu. Ja men de ligger på sex här väl. Men... Det kollar jag faktiskt. Nej det kan de inte göra. De måste ju Skellefteå. Nej. Jo, ja. jag tror också Jag sitter just nu och tittar där, men jag tror faktiskt att det ligger sexa. Läxan ligger sexa. Oj! Mm. Eh, ligger... Sexa, ja. Oj. Mer pengar mer att färresta. Ja, alltså, det är så att det är en väldigt bra lag. De... De... Helvkvist har verkligen ja. fått fasion på det. De, de jobbar hårt i båda riktningarna, det, det är en bra jobb, det är en jag möter. Ja, ska man ta där då eh, lite det här med tabellen så kan man ju säga där då med, som läxan och de har ju alltså 46 poäng och sen är det ju liksom första har 45, Jorgård har 44 och Skellefteå 44 också, så man menar det två, fyra lag inom två poäng där. Det är ju fem lag som har vikt gör Örebro som har 54 där sen är det ju de här grönvita högst ut som leder med en poäng Röjo B-Eko Kära bandyklubben Sen i botten har vi Brönes eller Linköping sist på 27 och Brönes 28 Tyvärr så har ju Malmö fått ett jäkla uppsving här nu och det var lite jobbigt men de har inte några matcher här men ja vi får väl se, vi får väl hoppas att de dalar lite så att de kan gå om lite kanske. över 71 borde ju egentligen lyfta, det är egentligen helt otroligt. Nej, de det, det är, är då, då ska jag säga att jag har ju, <kör> det känns som inte jag gör annat att på hockey eller låter det i säga. Jag har faktiskt tittat på HV71 också, lite på deras matcher. Alltså där är det ju betonghandledare och sånt. Alltså de spelar helt okej okay nu sist, men de hittar alltid en väg och förlora ändå. Mm. Det är så alltså det... Är... Ja... Jag vet inte vad jag ska säga. De varvade in Ryan Stoa för, som center. Han kom han hade inte spelat hockey sedan på ett år sedan han ser ut som. Ja man ger ja, han match komma en match kommer han igång och nu har han fått Corona så nu kommer han inte vara borta ännu längre. Mm. Så, så att han kan inte träna mm. ingenting så att jag vet inte, Skulle man säga att ja, han är säkert i form till slutspelet. Nej det blir inget slutspel för HV om någon ska spela så här det kan jag stå fast. Ja. Om vi går tillbaka lite till Leksands så tittar man på, på bortatabellen. läxan är alltså då borta matcher på tisdag. Så ligger de med som fjärde bästa bortalag. Alltså som plats nummer fyra. De har vunnit fem. Spelat igen och förlorat två. Och jag menar, och Rögle är fyra hemma i hemmatabellen. Så att eh, det kan nu bli rätt så jämn Det var något tyft på tisdag. Jag är rätt övertygad om. Så att... Eh... Men eh, Kommer lite osökt in på Truppläget när du snackar om corona Vi har ju haft en kille som har lite problem här efter slänta när han har Bristet här eh, Men jag, han ska tydligen ha börjat träna lite smått igen för att känna hur det kändes Vi fick ju tillbaka Berg här efter sin skada han lämnade besked i går att det var godkänt för han kör en eh, värmning och så kände han att ja, det det håller, vi kör. Eh, truppläget och annars. Vi har ju, <hör> Höglander har ju försvunnit som vi och Kira har också lämnat sen vi eh, var med senast. De har lånat in Philip Karlsson från Oskarshamn. Spelade dock inte igår. Uh, där är. och De har ju haft en runda med Kevin Venstre inne. De har lånat dit Johannes, som till och från emellan och, och också här. Så att, det har ju hänt en hel del i truppen. Uh, ska vi köra? höglander uh, status på Högland. då har vi ju vår juniorexpert. Uh... Jag är juniorexpert nu, så jag tycker jag är expert på allting. Ja, yeah, yeah. frågor mig. Absolut. Äh, jag följer Höglander över i Vancouver alldeles liksom morgon för han. han det första bytet han gjorde på träningsmatchen så gjorde han en corpsynthlan tunnel och så gick han runt sin back så att uh, han imponerar ju verkligen. Han har placerade i andra femman i där liksom, det hette heter han så. han spelat som med med tränaren Uh, går riktigt bra för han. Uh, alla lovord har han, fansen är lyriska, lagkamraten är lyriska. Hans tränare har inte läcklig lyrisk hela tiden för han säger att jag... Ja han är fantastisk att titta på och gör mycket bra framåt men uh, Det finns en hel del jobbar på det defensiva. Så han låter lite som Kajme när man uh, men man följer liksom bara så. Så att vi får se. Men jag tror han, han knep på en plats. Det är jag rätt övertygad om. Ja, det är imponerande i så fall. Ja, <hör> ah, men det är alltså, Att han är helt respektlös. Kom ihåg när han när han, åkte, när han kom till regeln, Vi undrar liksom, vad ska vi vad är det är för någon liten Och sen åkte han ner på trängsläger. Var det i Schweiz eller Tyskland eller någonstans han hörde liksom rapporterna från att han snurrade frist med dem. och Han, han brydde sig inte om en sådan hierarki att liksom ställa sig sist i köen till övningarna. Nej, nej jag ska fram, jag vill ha pucken, jag vill göra ha saker. Han ställde sig längst fram alla killar som i liksom, vem är han? Men de fick en tag han. och Han imponerar sen på fysstesten imponerade han också. Så att han tar för sig, och det kan man inte mm. tro när, när du tar honom. Då får intervju när du ser han i tv så ser han så blyg och försynt ut. Men det är han inte så, nej. nej Ingen... Vi kan Han låter av pucken talar. Ja precis, jag, som jag sagt hela tiden att vi kommer inte att se se Hägglander än, det kan jag aldrig tänka mig. Han stannar galen han släpper dem inte. Nej, det kan nog vara så. Ja, och rent ekonomiskt om de inte får publiken alltså, så får de ändå ha han är ändå publikfavorit så jag vill inte köpa en Hugglander och då. Alla vill ha en Hugglander för att med tanke på de sakerna han gör. Han gör ja. spekt spektakulära saker. Ja. Eh, sen har vi en, en back som har lämnat. Chris Shearer har lämnat. vidare sen. Han var ju utlånad en lite snabb runda till till HV. HV. vill egentligen behålla han men det var kostnaden som var för dyr för honom. Äh, Lönekravet. Men det var, jag vet inte om det bara var där för fan. Faktiskt HVs bästa spelare jag tror var faktiskt att Rögl gjorde upp. med Mannheim tidigare så Tom Rögl HV hade ingen chans yeah. att ta honom. Nej. Eh, annars, eh, det är som det här fram och tillbaka, Johannes som får spela Spelar inte mycket, han eh, Åker tycker Kristianstad och lera, sen hade vi Kevin min. Eh, ja alltså Jag är ju inget Jag gillar ju inte det här med att de håller på att plocka in så, men som det är idag så är det ju liksom Juniorverksamheten är ju inte igång på det viset så att så De är ju ganska matchotränare men men, äh... men låt oss slippa Kevin så låt han spela därför Kevin Wensel är en jättehygglig kille men han, han är ju inte riktigt Han, är, han håller inte Den nivån på något sätt, och nu när de lånat in Filip Carlson. Jag gillar Filip, jätte trevlig killen, men är man, blir man sen, lånas in för att spela, och sen ändå, om man blir satt på bänken som tränar i junior, så säger det väl allt att jag tror inte vi kommer att se Filip Carlson något fortsatt rövlig, för han har inte heller visat Nej. någonting. Eh, där letar spelare. Förhoppningsvis, hoppas jag verkligen att de letar efter en backer och så vet jag. Och jag säger, som jag har sagt hela säsongen. Jag saknar fortfarande en center. Eh, hade en liten diskussion med några killar igår. När jag var på matchen. Och eh, femma med Templar sjögren och Pallola. Eh, jag personligen. Och de höll faktiskt också med att. Inget illa mot Mattias Sjögren. Men eh, De andra två behöver nog en lite mer offensiva eh, Lekamrat i mitten. Sjögren är fantastiskt duktig på att hålla pucken. Och det är defensiva spelet men jag förstår mm. precis vad du menar. Och han, inte, han fick egentligen göra mål men han är inte den producerande spelaren. Att han, det kanske inte de spelarna som han behöver på sin spelar med. Mm, nej faktiskt inte. Eh, för ska vi ha två producerande femor så får vi nog, alltså en, jag känner jag att då behöver man egentligen in en center som då är lite lite mer eh, spetsig. Eh, första femman har vi ju klar. Och, och det är ju så, där är ju inte ersatt. Eh, vem har sagt att den ska vara klar? Det, alltså tänkte jag få in riktigt, riktig riktigt riktig spetspelare så är det kanske att ta ett steg ner Nu har de kemi liksom inte så... Ja det tror men, jag, men... Du sätter dem nog in äh, den tem mellan temberlinerna, skickar de ner sjöar Ja jag tror det också, jag tror att vi kommer att se en när kamperna i USA är Satta, och heller inte riktigt sätter igång så kommer det finnas mm. någon på Ledighetslistan? Ja, så att mm, minst ja, Minst en ny spelare, kanske till och med två Tror jag ja, De är väldigt tunna Rögle, om de får skador, det ser vi här nu Vi får ändå se här nu, Kira har, tillblet... har lämnat Höglander har lämnat Ben Smith och har lämnat till två förvård som har lämnat, de är inte ersatta. Så att det är det alla hända grejer, det är jag rätt övertygad om. Men jag vet att folk säger att vi har hört om jag är en back till, alltså jag är fullkomligt trygg med Johannes och han spelar, jätteducklig back. Och när han har spelat i Cooper så är han ju fullkomligt brilliant. Alltså han är ju för bra för att spela i hockey i Mm. Ja, jag vet inte. Ja, ja, ska man då ta truppläge eller så sådär och, diskutera och, med backar? Och, och, och och... Så kan jag ju säga då att jag, i min värld, Nu har jag inget ont, jag kan säga bra i alla spelare. Men jag, I min värld så går jag ju Johannesson före Axel Jonsson Varje match. Mm, ja, jag är ju som sagt lite besviken när man pekar men... Jag skulle inte förvåna mig om där kommer in en back faktiskt. Jag kan ha fel men... Det... Vad säger du? Vad säger du Mattias? Behöver vi en back till? Jag är jag är lite kliven. Det är därför jag är tyst. För att jag vet inte riktigt vad jag tycker ska jag ärligt säga. För det är jag... Ja, alltså, det är väl aldrig fel att stack ut men vi har en helt okej okay. backuppsättning som blir nu. Ja så tycker jag också. Alltså vi har sju bra backar. Skulle det behövas? Där är ju faktiskt helt okej backa, ju i norrlaget också som skulle kunna gå in och ta till få minuter. Så att, ja, jag, jag skulle inte förvånad om det är gruppen en back men jag tycker inte att det behövs. Så, däremot så med um, Center eller så någon, någonting som starka upp anfallet, det behövs ju. Man kan ju inte tappa så mycket spelare som regeln har gjort och inte få starka upp då. Nej, de har ju inte ersatt egentligen sina stjärnor ju. Genom Nej. Jag... Nu har ju Sverige blivit en jätte sådär men där är ju liksom sen genlignas han gör ju sina poäng men jag tycker ändå de sista matcherna han har gått lite tillbaka här. Den bästa backen vi har, det är ju Seider. ja Hansson är bra också, men inte på samma... Han spelar... Ingen spelar på samma nivå som Seider. Han är... Han är lite bättre än alla andra. Ja, Samuel som har ju höjt sig. Verkligen. Mycket. Men framåt behövs framåt ja, det någonting? Ja men det kommer alltså Vi är så tunna där Och där som Lite tanke här, Rögle gick ju bra här då i, <coughs> Rätt så bra innan jul här Vi, ju, vi ju, inte en match, vi med 5-0 mot Luleå borta och sådana här grejer Det jag tänker på Var det maxprestationen? Och, Nej, det kan och, inte. Det, jag kan i tre inte. För vissa kan det. Du har vatten. Eh, för jag tänker lite på när man kommer närmare slutspel. Vad, eh, vilka kan maxa mer? Ja, givetvis. Eve Bara och Sar. Eh, jag är rätt övertygad kommer maxa mer. Målvaksspelet. Eh... Pärlola. Ja, Pärlola kommer också lyfta. Du ser ju som här, alltså du ska inte tro. De eh, i Växjö, jüngar de här, vet du, de har ju... Där har, de har ju med de kommer att bli livsfarliga tror jag, veckor i slutet. Usch, ja. Och de har ju inte gått till max. det är helt övertygad. De är ju lite det där stycket som i Everberg, de här, att de växlar upp när det blir det lite dags, så att... Eh... Mm. Så att det hoppas nu har... så väldigt farliga, det kommer bli ett farligt tidspel. Vad sa du? Lille har också bli väldigt ja, farliga i absolut. Helt klart. Ja det är ingenting mot vår kommer att vara. Nej, exakt. Så att, uh, ja... Det här med att de... ...höjer rögle oh. och sjöarna till Sengull, ja, det är det, men... ...det är ju frågan... ...har vi haft truppet i max? Det... Och då kan ni fråga läxan då som har sin berömda första kedja. Tror, mm. ni, tror ni att Celaric och Camper och Rivik och Länger, tror ni att det är liksom deras maxprestation som de är på just nu? Nej, jag tror inte eller. Nej, de har nu ytterligare en växel att stampa i. Och jag klarar, är det inte ett slutspel? Uh spelare som som backar där Samuel Jonsson Jonsson Hur klarar de sig när det blir tufft? och blir mycket mer tjuvnyp och, och till, domarna tillåter mer rapp och de lyfter bort dem och sådana här grejer Alltså Nej nu får vi tänka lite positivt Nej men vi måste kunna diskutera ju. Ja, Jo jo jo Jo jo jo klart vi drömmer, det måste vi göra. Men sen måste jag ju. Det är spek, jag spekulerar lite om vi har nått haft max på laget eller vad vi har haft. Eh. Men jag tror att alla jag tror att alla kommer alla får en extra växel när man liksom när man till. Ni vet det här inför. Liksom det är ett slutspel. Man vet vad det gäller och så Jag tror inte alla liksom får en extra till man blir extra mer taggad och får lite mer och kram ut. Ja, det är ja. det. Det ska man ju, så enkelt är det. Men du såg ju definitivt i fjol på Dennis i Everberg efter landslagsuppehållet där i februari. Alltså Den Everberg Hade vi, hade vi inte sett i rögl Det var så enormt så det var helt sjukt. Så ja, överlägsen han var. Jag är inte helt säker på att alla blev bättre när det... Va? No Jag såg, jag följde ju ner Norrby, men jag tyckte ju inte att uh, Raymond och Holts och gänget att de det blev stösspelat. De steppade på någon bekänna sig hela laget väckte nästan ner så det var inte många som blev bättre där. Nej men de hade det Men då tänker jag så här, De ja. hade stått press på sig. Så att, uh, de Det är var tråkigt. var regeln om de måste spela så här och vi ska till sm -byn alla pratar om att de är så bra pressen kommer enormt på rörelspelarna också de måste <skratt> mycket den, ja. ja det är klart så är det men skillnaden tycker jag med <skratt> nu för så satt man i karantän länge man har inget träningsmatt på. du kommer ut till en ny ring, ett nytt ställe alltså det blir en, lite, en liten annan situation jämfört med om då till exempel ett SOS-slutspel där du kanske ändå spelar i och du varit innan, möter du folk du har mött innan och liksom ändå gick lite någon hemmamatch och sådär. Mm. Men att spela slutspel. Jag tyckte att Rögle. När vi mötte HB i slutspelet för två år sedan. Så att det markades ju skillnad på att reglerna inte var... De var inte riktigt färdiga på att spela slutspel. och hade vi sig avstängningar, skador och så. Men att, att det är inte många som verkligen... Lyft, alltså så många som är lite tagna av stundens så allvar, så skulle jag vilja säga. Mm. Jag tror att tror tror en sån är. som Anton mm. Bengt som också kommer att lyfta sig ytterligare. Han är ju, jag vet inte, har ni sett hans finter nu? Han har ju nästan tagit över Nils roll att lägga, mm. och Nils till roll och skvallt ihop sig kroppsfinter och tunnlar och sånt. Ja. Helt fantastiskt. Vilket utveckling att man har eller så antiposplacenter. Ja. Men eh, vi har ju några två andra grabbar som eh, ser till så att vi inte släpper in några mål här. Målvaktparet. Eh, jag var ju väldigt mot Jäge här i början av säsongen men eh, han är stabil. så jag men, sa, han kommer att växa. Absolut. Men vi måste ju ha någonting som man kan måste vi något man kan kritisera jag början. Ja, det gjorde vi innan att vi har Christopher Ifalks spel runt puren. är har ja. ibland de, de är rätt valpiga. Ja, så nej, vi har ju nog sen bästa målvaktspart tror jag. Känns så. Är det inte så också när man tittar på statistiken? Att de är bäst målad Eller är det är något som är bättre? Ja, mm, det är då. Jag tror. Nu, nu ska jag absolut bara få säga att jag är inte är säker på vad jag säger nu. Men jag för att någon av dem leder, va? Eller jag går in och tittar nu bara för det. Ja, Okej. Okay. Viktor Fast ligger före. Sen kommer Johan Gustafsson och sen kommer Rifan. Ja, det är två, tre. Ja, det är bra. Mm. Det är riktigt bra. Vad ligger de på? 91. Ska se 91,72 på Johan och 91,33 på Rifalk. Det Var precis det jag skulle säga faktiskt. Ja, du visste exakt vad det var. Ja. Om vi pratar slutspel så tror jag att både Rifall och Augustsson är Mörnbacktor som kommer höja sig ytterligare i slutspelet. Ja, och där tror jag Rögle har en fördel att man kan ha två målvakter man kan switcha mellan som är stabila. För att i ett slutspel så blir det, det blir högt i Och har vi tur så blir det jättemånga matcher. Alltså att det blir semifinal final menar jag. Och att det liksom att är det är viktigt att ha två målvakter som kan skifta så. Och så. ja Och det här med slutspel och sånt. Eh vet ju inte alls hur det blir. man alltså, kommer ha det här med 7 eller något sånt här. Det, jag tror eh, Händer här något mer Så, Med något lag som Frölunda eller Färgstad eller något sånt här som får Corona nu Då eh, Då kommer knappt serien kunna spelas klart Så då eh, kommer de garanterat få minska ner eh, spe, eh, slutspelet. För eh, att jag, som... jag ska inte nämna namn. Vem som sa det i inom organisation Men på Farista KB så kommer det vara helt andra förutsättningar och helt andra regler som gäller. Ja, så. vi vet ju det mm, Så är det tyvärr. Så att eh, nej, men eh, två bra målvakter har vi. Som vi kan ut oss på. Eh, förra senaste avsnittet så startade vi en ny sak i podden. Veckans snackis. Och eh, idag så lämnar jag ju faktiskt ordet över till Jens. Du har en liten god snackis. Ja så alltså, vi ser som sagt jag säger alla matcher i hela världen så jag jag tittade, det här ser jag faktiskt i efterhand, det måste jag känna. Jag såg Brynäs mötte Djurgården och efter tre, cirka tre minuter så får Djurgårdens Retroject Sandy matchdraff, vilket innebär att de får fem minuters powerplay, det är powerplay som gör om tre mål och dödar matchen. Det som är Situationen är ju att Han glider sakta in, han sakta verkligen fart och något. Ge en liten knäpp knuff på Greg Scott, som då har uh, vänt ryggen mot, fast han ser att han kommer. Och åker rakt in i Sargen och ja, utser blodvit i munnen för en masktav på det. Hade, hade det blivit 2 plus 10 så har jag inte sagt någonting. Men med 5 plus 20 så tycker jag att det är rätt hårt dömt, alltså. Sen kan man säga att ja, vi får ju inte tacklas ryggen, nej. Men det är ju rätt många situationer då som, som man kan ta för. Att man måste ha lite mer kyla finger spetskänsla alltså med domarna där, men jag tycker också att Greg Scott kan också ha lite mer känsla för att inte ställa sina ansikter, alltså kroppen in mot sargen när det kommer spelare. Det och Robert Olsson, tränaren i Urgården, han fick ju också han fick typ frispel. Hans eh, intervju där den nästan lägger davis när han upprörd här ned. Han, han tycker ja, att man ska titta på det. Projekt Skott ska ska få uh, typ det avstängd i efterhand och så. Han fick ju sen... Koperskog fanns efter att se var jag var en nationlist som säger i frågesättat Det är inget nytt att vi inte följer av tacklärryggen att kanske löser sig själva eller något man kanske löser liksom, liksom saken. men avbrottet så är inte riktigt helt i balans alls. Nej jag jag har inte sett det alls så att jag kan inte säga så mycket där men det var ju en annan grej också. Nej vänta vänta Mattias hur du ser situationen? Ja, jag har sett det lite snabbt Och grejen är att ja, jag vet inte vad man ska säga För att det är lite som du säger Att han, han vänder själv till ryggen När han kommer mot Alltså, ska få ta emot tacklingen men det gör ju alltså, att det, det, är, jag tycker det är svårt alltså, Rätta sagt, jag tror det är svårt för domarna Att uppfatta den Visst är det så att de inte får lov att titta på jumbo tronen När de, alltså när, går i, när de De måste ju ta det de ser på isen istället ja, så är det, de, det så Så tittar de ändå ju Men, jag... men det gjorde ju, de är... ju Det gjorde de ju på matchen Mellan fast och Rögle mm. När han fick matcha Då tittar de För jag tror att det är så i alla fall tror... att, Då har man, alltså då Mm. De får, vad jag har förstått så får de titta på de bilderna. Men mm. ibland så väljer de att inte göra det. Och sen så väljer ju även spelare eller klubbar att inte visa. Mm. Också. Och där däremot så måste du nog Soel gå in. Antingen så visar ni allt. Ska alla visa eller så ska de inte visa allt. Det kan inte vara... Jag blev faktiskt rätt chockad att uh, just ett lag som Färjestad uh, gjorde det. Eller mm. ett sånt lag som inte har visat såna grejer innan. Ja, de tyckte väl inte att det skulle vara en utvisning för de visade att sitta här. Det kan inte vara en utvisning. Nej. de fick de fem minuter på matchen. <laughs> ja, de trodde, inte, <laughs> det här, de trodde inte det var så farligt. Nej. <laughs> Nej. Ja, för det Jag menar är att det är då svårt för domarna då Att ta ett, alltså, de kanske ser en helt annan situation I sitt första läge När de är på isen och Det är inte säkert att de kanske har dömt samma Om de har sig, tittat på repriserna och så vidare om det, Men om de nu får man det kanske Enligt i höga Men det var så jag menade Att man kanske får en annan en uppfattning när man ser det direkt i spelet snabbt. Ja och sen, sen Greg Scott liksom han slår i munnen i kanten så att han får ju och så han får liksom, blod i munnen och då blir man kanske också lite med skärra som domare att man tar det beslutet. Men ni kan ju tänka er själv om det var att vi som har mött Brynäs och fått en fem minuter mot oss och sen får tre mål i baken och tredje målet och Greg Scott har två i det powerplayet som uppstår. Sen innehåller mål sen. Ja. Alltså, ni kan ju själv känna. Liksom frustrationen man hade känt. Ja det är ju det. Det lite också tror jag här, Om jag har haft uppe det här. Eller jag har haft upp, pratat med. Och vänner och sånt. Att det är ju det att. då ligger han då antagligen. Ni har ju inte sett situationer som jag sa men. Han får en tackling, han blir liggande för får blodvite och sådana grejer. Då ska man fan med att ta sig av visen och kolla, kollas. Och egentligen inte spela mer. För ligger man där halvdöd och sen helt plötsligt så går man in och gör ett mål i samma PP sen. Alltså det är, För mig så är det ska, Det är inte okej. Du ska, okay. jag, ska jag svara på Greg Scott han satt ju faktiskt på och knä, liksom, så att då, men han åker, alltså den tog men som sagt, det är ju inte ens en tackling han åker in och stöter till henne till nätt, så att det inte är något tufft. Nej, men ni förstår vad jag menar. Absolut. Alltså, det, det är helt sjukt. har ju... Så ligger de där och tittar och så ser de Ja, ah, nu blåstar jag gett, så kan jag resa upp. Man bara, för fan, ta ut den och så då. Nu. Men nu är det, blir det ju så. Liksom, ibland är det ju så. Men, ja, Jag tycker man ska plocka bort. Eh, får man en sån skadad och sån tackling så då ska man inte in och spela. Men, I alla i fall inte i, så, så, inte i bytena mm. efter. Kan du komma ty... tillbaka? I då tycker då. jag så här. Jag tycker att... det här att man kan lätt, det blir lätt att vi ställer domaren till svar, så. Så ja det bör han göra, säger han, bör, så han bör se. Är, mm. det, någon, är det någons ansvar överhuvudtaget huvud taget för sådana här situationer så vill jag ändå lägga det på att, på tränarna. Tränarna måste ju om inte tränarna tar tag med sina spelare så man kan inte hänga sedan domarna. Jag tycker då att i det här fallet, ja men Skäll ut, Peter Andersson, tar han han, låt han Greg Scott spela igen. Jag tycker att det är okej. Då är det Peter Andersson i det här fallet som är ett stort jävla rövhål. Som förstör mm. svensk hockey, som förstör för, för domarna. Då ska han inte, du kan han inte komma sen och klaga på att man får domslut emot sig. Liksom, man inte, om inte man själv kan rensa sin egna led liksom, så till sina spelare. Ja, det här är inte okej, okay. vi står upp och spelar. Liksom. Vi, det är Fair play smäller. Är inte Fair play för stark på det situationen? Har, ja, tyvärr kan du kan inte spela. Laget kan man tjäna på det kortsiktigt, men vi förlorar på det långsiktigt. Att de måste, alltså, det, det tycker låter tufft, men jag tycker att det är viktigt. Mm. Nej, men i fotboll är det ju så att. Om båren kommer in så måste du gå av och då får ditt lag spela med alltså tio man då tills domaren chans att du får komma in och spela igen. Om du inte blir utbildad. Ja, ja, så är det ju. Men eh, mm. <clears throat> inte spela med den perioden till exempel. Så får man gå in och känna de får köva och så kanske komma tillbaka perioden efter. Om man inte blev tillräckligt så att man inte kan få det. Så att eh, ja, det. Jag tänker lite intressant här nu om jag säger att Craig Scott inte är med nästa match på grund av skada. Då kan man ju tänka hur, att de har gjort ett felbeslut men det är ju återigen en liten spekulation men här det är ja. intressant att se. Eh, ja Har ni någon annan snack i sned i Europa som... som som hänt de senaste tiden som man bör diskutera. Ja, ursäkta lite var. Har Mattias någonting så som du har över? Nej, så. jag har bara tänkt på, på det, alltså jag har bara sett den situationen, men det är det enda så eller snackiskt, det kan Höglander är alltid snackiskt att prata, men det har vi redan ja. lyft till, så att uh... Jag hade ju lite där med, som hände igår med mellan Frölunda och Färgstad. Där var ju en tackling när det var 30 sekunder kvar. Som Rönnberg blev skogstokig på. Efter att han flyttade på Penneborn i Katakomberna i Skandinavie. Eh, han tyckte det var onödigt med Penneborn. Så, men matchen var ju inte slut. Man får ju tackla ju. Liksom ja. Det var kanske inte, jag vet, det var kanske inte så snygg den tacklingen kanske så där men nej, han eh, klarar inte av det Rönberg men sen är ju ju lite hans spelare är ju heliga de får ju absolut inte tacklas på de får inte hakas på och, eh, jag tror faktiskt att Rönberg hade passat bättre att hålla på med något annat. Ja, oh, jag som gillar Rönberg och gillar Pennenborg också Ja, Penneborn har inget problem alls, men Rumba är too much. Nej, han har väldigt underbar, jag gillar han. han. Hans main spel liksom... Ja, han, pass, han har inte passat. Till ja, det. men alltså, han knäller ju på allt. Någonting som går mot hans lag så är det ju fel ju. Det är helt sanslöst. Jag accepterar grejer. Jag fick nyfiken två minuter här. I stället så slår han ut mina men, armarna men, liksom som värsta jävla italienska fotbollsspelare. Man bara men, får fan lägg ner. Men när Rögle mötte Frölunda. Frölunda slår Röglemarna. Det blev tre Det tog hon för mig. Mm. Där har de ju en en avblåsning på en offisad rögle om spelvändning på 3 tre mot eller liknande så. Abbot blev rätt irriterad och då säger han ju efteråt också. Jag hade, det var ett antal domslut som jag hade varit jättearg för om jag så, verkligen höll med liksom att, att Alltså tyckte att det var en bra match och liksom var tur att de vann. Och liksom att jag, jag kan förstå det, liksom, jag sympatiserar fullt jag, jag tycker att är... Be... Alltså jag uppskattar att han säger att Han är inte alltid är så på politisk korrekt utan han Vågar ge uttryck på känslor sen, sen, Och då får vi liksom att Att vi får någonting att Irriteras på någonting att snacka om Hellre det än Någon svagsint Tråkig människa, Björn helftes likadant, han kan också stå och säga precis vad som helst till vänner till Intervjuer Han, han får får oss i två läger, antingen tycker man om honom eller tycker man inte om honom. Rågrundband tycker man om honom eller tycker man inte om honom. Och jag vill ju ha de här personerna att vi har en grå och tråkig massa som, liksom som inte säger något liksom inte visar något engagemang. Liksom säger, ja, ja det här, vad är jag med det här beslutet? Men står bara tom i blicken på, nej mer känslor. <laughs> ja, så är det ju. Jag ja, inte annat. Men, men visst, du hade ju saknat Roger Rönnberg. Det är ju det som är helt rätt. Du ska ju, ju få lite irriterad och frustrerad. Säga, jag har en år, säga, det är ju sådana tränare vi vill ha. och Det är det vi vill möta. Det är det, det är det vi vill ha känsla för. Så vi kan bli upprörda på läktaren. Och ha någon vi irriterar oss på ja ja det så är det ju. Det finns ju spelare som man, man inte gillar, men vad hade hänt om de inte har varit med? Ja men så är det ju också. Alltså, det måste, hockeyn har blivit alltså så tråkig på det sättet. Att det är för lite... Ni, ni var inne på det för något avsnitt sen, att det är liksom... Att det är inte där, man kan gå åt vilken klubb som helst liksom att det inte är, och de, vi måste ha de här profilerna. Emil Sylvegård i och sånt. Jag avgår honom, det måste jag erkänna. Jag tycker han är förfarlig på alla sätt och vis, men han gör mål. Han är ättrig, han är, skapar irritation. Och det är en sån, jag älskar att tycka jag är illa om honom. Och det, det känns ju själv sätt att det finns sådana spelare som jag kan få tycka illa om. Och att inte alla är svärmars och drömmar. Åh liksom. oh, vad trevligt. Men jag ska gå och runt och bara på och sen också, eller? Nej. Nej. Så är det. Ja till. Jag tänkte lite avslutningsvis eller. Eh. Du, du, men jag säga att här hade jag en lång utställning som liksom, passionerad mm. om så liksom. tyckte om profiler. Liksom, att man måste tycka. Och så bara så här. Jaja, vi går vidare. Vi känns ja. väldigt bra att ni tyckte om detta. Jag har på det. Bara, ja jag gör. Vi hoppas på ja. det. Tack. Tack! Det är bra. Jättebra. Jag tänkte bara så här på spelarbetyg. Jag var lite på inne på det innan vi började här inspelningen. Hårdess. Betyg av spelare. Match efter match. De är rätt intressanta, bland kan jag tycka. Eh, du och jag, Jens, var ju ganska överens om att Helsingborgs dagblad är nog inte något fan av Olle Ballula. Lägg ner betyger hur huvud taget. Varför? Finns det någon, finns det någon medling om man har sett det? Att... Nej. Alltså, för det första så där är 20 spelare plus målverk som kommer att spela. Skulle du hålla koll på exakt om det var det en tre eller fyra han fick? Mm. Nej vi sätter nog en tvåa ja, alltså, men, men det blev löjligt ju. Om ja, man ska ta så, ta så här Tarka. som igår. Dennis Eveberg får en trea. Och Adam Elström får också en trea. Vad? Uh. Får jag? Undrar jag. Lite. Ja, då ska jag ge dig tips. Om ni nu vill ge spelarbetyg och någonting, lyft i så fall här väl fram tre matchpoints, tre profiler som är värda att lägga mm. till extra. Så struntar alla andra för om du gör ett bra jobb och kan jobba på så helt plötsligt får du en så alltså liksom. Och sen en annan då så är ju en kedja som får en fyra. Liksom. Vad har den spelaren gjort mer i den här kedjan bättre Nej. än du har gjort? Det som Ryfors och sa fick fyra. Och Anton som fick också fyra igår. Eh, Vad gjorde Ryfors? Han gjorde två mål Ja det gjorde han Men Everberg var ju direkt Inte sämre än någon Och varför eh, Det är ju egentligen som jag har sagt innan Everberg lyfter ju Den femman åt kopiöst För jag menar har ju producerat även när Everberg Har varit borta men eh, Ja nej, jag tycker Nej lägg ner. Jag, jag håller säger, med dig, lägg är, ner. Säger jag bara frågan, vad är det du betygsätter? Vad är betyget för? Ditt hårda arbete eller för att du syntes eller för att du hade en snygg frestyr och inte, alltså det blev bara lyligt. Nej Lägg ner lägg, ibland, nästan, ja, ibland kan man bara säga, lägg ner hela HD, ibland har ni syssla om sådana saker. Ja men alltså det har någon match här med för ett tag sedan som eh, jag tänkte på eh, Sjöa, så sjö. satt jag med en kompis och kollade så så Fan, sjöa är med då eller? Jag har man inte sett det. Nej, inte heller. Så går man in och läser på HD. Och då får han en tre. Och så pallålar liksom. Och så var det någon annan också. Tambeling tror jag, samma färde. De fick två år. Och de hade ändå sitt. Så man bara. Är det någon lag? oskriven lag att en kapten måste ha en trea varje match. Jag jag vet har inte, inte. De, de har inte själv koll på, jag vet inte hur de sätter betygen i uttaget, men Sluta sig ut bara, sluta, gong, sluta betyg. Ja men det är som du säger, tre matcher äh, skärnor istället. Ja exakt, ja. Så, om måste slutar fram någonting kan du ta de har de stack ut lite. Att vi nämner vad som gör att de varför de stack ut. Mm, exakt. Det blev tydligt lättare. Ja är mer intressant att läsa. Liksom, det är inget att läsa egentligen om någon får om tre eller om två eller om fyra. Liksom. Det säger oss <laughs> ingenting. För vad? Nej, så är det ju då har vi fått spotta oss lite där mot hd, annars gör de ett fantastiskt jobb, de har en grym bevakning. Ska, måste, de ska ha en stor eloge att de lägger ner så mycket de kan även i denna <coughs> pandemitid. Ja men självklart är det läsvärt, att har lära intervjuer och reportager i ett. Mm. Så att. Eh, nej. Eh, fortsätt med allt det andra. Lägg ner det. Då var det, då var det en liten. Både hiss och dis. Hiss och diss, yeah. ja. Ja. Den gamla traditionella. <laughs> och det. Med det så tycker jag vi avslutar för idag. Och. Eh... Vi ser fram emot uh, tre matcher här i veckan. Så, uh, tre tuffa matcher. Mycket tuffa matcher. Uh, så hoppas jag att vi ju även att uh, vår lilla men, nu, speedkula men... Bristet är tillbaka. Vi måste ju, jag måste ju smasigt ställa frågan. Hur många poäng tar Rögle på de här tre matcherna? Vad säger du Mattias? Uh, jag tror att det blir två vinster och en övertidsvinster. Vad blir det? 3, 6, 7, 8. Stämmer det? Ja, Jansson. Och Håkan. Fem. Fem poäng. Mm. Jag tror... Uh, två, två poäng mot uh, Leksand. Tre poäng mot HV och Los mot Växjö. Alltså det är ju lite mer pussy. Det är, det är ju är säkra på säger jag. Ja, det är bra. Jag håller på dig. Och då ska, jag måste förklara varför. Leksand, ett spelande lag och det kommer passa Högle bra att de får ett lag som de får spela hockey mot. Växjö, har de förlorat mot liksom och kommer liksom vilja steppa upp och vilja känna att nu ska vi kriga. Och sen har de HV i sista matcherna den, i veckan då, då är de liksom halvtröttare. Men HV är så mentalt eh, nedkörda tror jag så att de kommer inte kunna vinna den matchen. Så de får nio sköna poäng. Herregud. var gott. Då behöver jag inte titta på På matcherna. På matcherna. På matcherna. Nej, du kan lämna dina biljetter så jag kan gå dit och titta istället. Ja, varför fan ska du gå någonstans? <laughs> kom inte in ju. Nej jag vet, men du kom ju in sist ju igår. Ja, fan som fortfarande släpper ut min röst. Den blir inte bättre än så här. Kan du undra hur AIAs äh, ordförande Rasmus Holms röst är idag? Men äh, lär ju också säkert ha lite små skavankar. Det hoppas jag. Ja. ja, det var allt för idag. På oh, återseende. Tack. Ha det gott. Tack för att du lyssnade. Ja, tack. Ja.